Роберт Шеклі. Координати чудес. Читає Сергій Оробчук. Частина третя. Коли. Розділ 18. Коли переліт закінчився, Кармоді перевірив, чи все на місці. Після короткої інвентаризації пересвідчився в наявності всіх чотирьох кінцівок, одного тулуба, однієї голови та однієї душі. Повного повернення, звісно, не відбулося, але, здається, прибув комплектно. Кармоді також відзначив, що виграш ще й досі з ним. Це вгадувалося навіть після вже звичної метаморфози. Цього разу виграш з гномика перекинувся на поганеньку флейту. Поки що все добре. Ні до кого не звертаючись, промовив Кармоді, розвернувся довкола. Не так уже й добре. Одразу ж поправився він. Кармоді був готовий опинитися на іншій землі, проте не сподівався, що вона буде зовсім інакша. Він стояв на багнистому березі болота. Підіймалися від застоєних бурих вод. Навколо росла широколиста папороть, низкорослі кущі з тоненькими листочками, пальми з пишними кронами і самотнє кизилове дерево. Повітря було гаряче, як кров, і насичене запахами гнилизни. «Може, я у Флориді?» – з надією сказав Кармоді. «Боюся, що ні», – озвався Виграш, тобто Флейта. Голос у нього був низький, мелодійний, але з надмірним вібрато. В Кармоді здивовано витріщився на Виграша. «Як це тобі вдається говорити?» «Як це ти не поцікавився раніше, коли я був казанком?» – уїдливо відповів виграш. «Та я все одно поясню, якщо тобі кортить знати. Ось тут, якраз посередині мого омунштука, закріплено балончик з великим газом. Він у мене замість легенів. Правда, час користування обмежений. Все інше не потребує пояснень. Кармаді пояснень потребував, але йому на думці були важливіші проблеми». Він запитав. «Так де ж я?» «Не я, а ми», – поправив Виграш. «На планеті Земля. Ось ті мочарі, на яких ми стоїмо, свого часу стануть Скарсдейлом штат Нью-Йорк». Виграш захихикав. «Раджу купити ділянку тепер, поки не піскочили ціни на нерухоме майно». «Нічого в біса, схожого на Скарсдейл». «Звичайно, ні. Відклавши поки що питання про котрість, ми бачимо, що і колишність зовсім не та, що треба». «Ну, а коли ж ми?» «Грамотне запитання». Похвалив виграш, на яке я можу дати лише наближену і дуже кваліфіковану відповідь. Цілком очевидно, що ми у фанерозойському еоні, що складає одношосту геологічного часу Землі. Тут без сумніву. А от в яку частину фанерозою ми потрапили, в палеозойську чи в мезозойську еру? Вдамося до методу поступового наближення. Виходячи з клімату, відкидаємо всі періоди палеозою, хіба що, мабуть, зупинимося на кінці Пермського. Ні-ні, хвилиночку. Тепер я можу відкинути й його. Глянь на вгору праворуч». Кармоді глянув до гори і побачив дивовижного птаха, що відлітав, незграбно змахуючи крилами. «Безперечно археоптерекс», – визначив виграш. «Одразу видно по круговому розходженню пір'їн відносно осі. Переважна більшість науковців вважає його мешканцем верхнього юрського і крейдового періодів, так що він виник, не як не раніше Тріасового». Так що палеозой можна цілком відкинути. Ми, безперечно, в мезозойській ері. Досить далеченько, ні? Запитав Кармоді. Зовсім далеко. Підтвердив виграш. Попробуємо уточнити. Гадаю, вдасться визначити і частину мезозою. Дай хвилиночку поміркувати. Так, здається, знайшов. нетріасовий період. Це болото, боюся, збиває на спантелику. Одначе он покрита на квітка біля твоєї лівої ноги, безпомилково вказує на період. Але це не єдине свідчення. Ти помітив перед собою кизилове дерево. Тепер повернись і побачиш двітополій смокву в купці хвойних дерев. Показово? А ти зауважив, що найважливішу деталь, таку поширену в твої часи, що ти міг її просто не помітити. Маю на увазі траву, якої тут, де лиш глянь. У юрські часи трави не було, тільки папороті хвощі. Ось де розгадка Кармаді. Даю голову відрубати, що ми у крейдовому періоді. Про геологічні періоди Кармоді мав щонайтуманніше уявлення. Крейдовий. Далеко від мого часу. Хе, якихось 100 мільйонів років, плюс-мінус кілька мільйонів, відповів Виграш. Крейдовий період тривав 70 мільйонів років. Кармоді неважко було осмислити, почути, бо він і не збирався осмислювати. А звідки ти знаєш про всю цю геологію? А як ти гадаєш? Вивчив. Натхненно відповів Виграш. Коли ми вже збиралися на землю, то я вважав своїм обов'язком поцікавитися цим місцем і добре зробив. Якби не я, то блукав би ти, шукаючи Майами біч, поки тебе схрумав би якийсь алозавр. Схрумав хто? Я мав на увазі одного з найпотворніших представників ящеркових, галузки яких завроподи вершиною своєї еволюції мали знаменитого бронтозавра. Ти хочеш сказати, що тут є динозаври? Я хочу сказати, відповів виграш, переходячи з вібратого облігато, що ми перебуваємо в найспражнісінькому динозавровілі, а чи я хотів би скористатися нагодою і привітати тебе від щирого серця з прибуттям у добу велетенських рептилій. Кармоді буркнув у відповідь щось нерозбірливе. Ліворуч від себе він помітив якийсь рух, обернувся і побачив динозавра. Висотою десь футів із 20 і біля 50 футів від носа до кінчика хвоста. Він тримався на задніх лапах, мав шкуру сіровато-блакитну і стрімко простував до Кармоді. – Тиранозавр? – запитав Кармаді. – Саме так, – відповів іграш. – Тиранозаврус рекс. Королівський. Найзнаменитіший з ящиркових, Справжній дейнодон. Ти побачиш, верхні рісті сягають пів фута в довжину, Те маля, що біжить до нас, важить не більше дев'яти тонн. – А воно їсть м'ясо? – Звичайно. Я особисто дотримуюся думки, що тиранозаври та інші карнозаври цього періоду харчувалися переважно мирними і дуже поширеними хардозаврами. Але це моя власна теорія, ще не досить перевірена. Вилетінь був уже не далі, як за 50 футів від Кармоді. А на болотняній рівнині ніякого порятунку, нема куди видертись, ніде зачаїтися. Що мені робити? запитав Кармоді. Мерші перекинься на рослину, хутко порадив виграш. Я не вмію. Не вмієш. Ха, кепські справи. Літати і зариватися у землю теж не вмієш, а втікти закладаюся 10 до 1 одного не зможеш. Так що ж мені робити? Що ж, за таких обставин тобі залишається стоїчно все витримати. Можу процитувати тобі і піктета. А ще можна вдвох проспівати гімн, якщо це допоможе. До бісової матері твої гімни я хочу врятуватися. Але Флейта вже затаїла. Все ближче, господи, до тебе. Кармені затис кулаки. Тиранозавр був вже перед ним, живою вежею плоті, нахилившись над його головою. Ось він розкрив жахливу пащу,